Săgeata neagră Acum ea e mama voastră, insista tata. Însă Dorin, cea furioasă, nu putea fi convinsă de câteva dovezi superficiale de afecțiune, dacă putem numi asta afecțiune. Cei doi copii pe care i adusese cu ea, erau, după părerea mea, niște țânci răsfățați, din moment ce li se permitea să facă tot ce pofteau. Femeia care conducea de acum casa era mai tânără decât mama mea adevărată. I-am găsit și un nume, Săgeata Neagră, pentru că avea părul negru ca tăciunele și semăna cu o vrăjitoare. Așa că, Săgeata Neagră mi se părea un nume potrivit pentru ea. Am avut multe de pătimit din cauza că i-am pus acest nume, dar am refuzat categoric să-i spun altfel. Tata a încercat să-și convingă mânioasa fiică să o accepte pe această nou venită, dar toate eforturile sale au fost zadarnice. Avea nevoie de mine... Fiindcă eu îngrijeam numărul crescând de copii al familiei, săgeata neagră îl însoțea întotdeauna în obișnuitele drumuri la birt. I-am poreclit pe amândoi o pereche de sugative. Deseori se iveau certuri între noi. În comparație cu ce trăiam acum zilele când mama avea grijă de noi, mi se părea a fi fost raiul pe pământ. O mai căutam încă pe mama, unor la distanță de kilometri, ceea ce nu era deloc ușor cu o ceată de copii și un câine după mine. Mă holbam la magazine și case în speranță că voi revedea chipul ei drag, dar n-am mai revăzut-o niciodată. În acei ani tulburi de din, din timpul războiului și de după el, nu era greu să-ți faci pierdută identitatea. Mama ar fi putut să meargă oriunde și cu oricine, fără să o bage nimeni în seamă. Vecinilor nu le păsa deloc de problemele mele. Ei mă considerau opacoste, venită dintr-o casă în care toți erau ca mine. Casa noastră era foarte plină și zgomotoasă. La început, între mine și cei doi copii aduși de săgeata neagră, a existat o ostilitate fățișă. Aceasta a culminat când bunicii copiilor ne-au vizitat casa, aducând cu ei dulciuri și alte daruri pentru nepoții lor, dar nimic pentru mine și surorile mele. Le vedeam pe surorile mele privind darurile cu ochi invidioși. Dațile și celorlalți prăpădiților și lacomilor ce sunteți, am poruncit eu, smulgând pungile cu dulciuri de la copiii care le înfulecau de zor. Au fost prea uluiti ca să se opună. Cu timpul noi veniți m-au acceptat ca șef. Eu eram cea care le țineam adesea loc și de tată și de mamă. Am început să-mi dau seama că numai, nu ei erau de vină pentru starea de animozitate din casa noastră. Într-adevăr, și ei erau victimele acestor circunstanțe, așa că ne-am împăcat, iar inevitabila mulțime de copii ce se ținea după mine s-a mărit. Mă urmau oriunde mergeam, chiar și atunci când porneam în căutarea mamei cele adevărate. Câteodată, când eram singură, Mă duceam la cimitir și îi spuneam prietenei mele, Violet, mei, necazurile și durerile pe care le aveam. Poate că ea era undeva prin cer și de acolo putea să o vadă pe mama. Într-o zi, întorcându-mă de la școală, am văzut că săgeata neagră o lovea pe una din surorile mele. M-am înfuriat. Am luat cuțitul de pâine și am fugărit-o prin cameră. O să te omor, vrăjitoare bătrână, dacă o mai lovești vreodată, am strigat după ea. Văzând că nu glumeam, săgeata neagră s-a retras, țipând că mă va spune tatei imediat ce se va întoarce acasă. Spune-i ce vrei, nu-mi pasă ce o să-mi facă, dar știu foarte bine ce o să-ți fac eu ție, dacă te mai atingi de vreuna din surorile mele. Astfel de scene nu era orare. rare. Tata obișnuia să mă pedepsească dacă mă prindea. Mintea lui era atât de întunecată din cauza băuturii, încât nu era greu să-l fentez. Purtarea mea îl zăpăcea și mai tare, că atâți alți părinți din toate timpurile avea tendința să-și considere copiii niște piese de mobilier și nu persoane înzestrate cu sentimente. Îndelungatul război s-a sfârșit la scurtă vreme după ce a plecat mama. Prin Uxbridge și prin vecinătatea noastră sărăcăcioasă se răspândea un fior de bucurie. Toți cântau și râdeau. În fața caselor fusese ratârnate steaguri, toți speram că venirea păcii va îmbunătăți viața noastră de familie. Mama insistase întotdeauna pe ideea că războiul era cauza care îl făcea pe tatăl meu să bea atât. Poate că tata nu o să mai bea, iar mama se va întoarce, mă gândeam eu. Dar nici poveste să fie așa. Din contră, tata bea acum mai mult ca oricând. Bețiile îi deveniseră un mod de viață. Am avut totuși o oază de lumină în această perioadă. A fost organizată o petrecere în aer liber în cinstea încheierii războiului. Nu mai văzusem în viața mea atât de multă mâncare și m-am asigurat ca atât eu cât și surorile mele să primim porția cuvenită din toate bunătățile. A fost un an memorabil și din alte motive. Creșteam repede și mi s-a spus că e timpul să mă transfer la o școală mare pentru copii de vârsta mea. Această schimbare, motiv de mândrie pentru cei mai mulți tineri, a însemnat pentru mine doar o îngrijorare în plus. Înfățișarea mea zdrențăroasă mi-a adus jocură în școala generală. Cum va fi la gimnaziul acela elegant? Tata și săgeata neagră nu manifestau nicio fărămă de interes pentru problemele mele. Încă o dată trebuia să fac față singură situației, fără să primesc nici măcar un cuvânt de încurajare din partea celor din jur. Coate goale ce ești, uitați-vă la țiganca asta murdară. Prima mea săptămână la noua școală a fost plină de astfel de jigniri. Am încercat să nu bag în seamă remarcile copilor și am hotărât să încerc să-i mulțumesc pe profesori, chiar șterpelind niște flori dintr-o grădină din apropiere pentru sala de clasă. Deși nu eram deloc lipsită de inteligență, eram considerată proastă, pentru că rare ori ridica mâna când profesorii puneau întrebări. Simțeam că n-are rost să mă mai străduiesc, oricum nu puteam schimba lucrurile. Dacă arătam că știu răspunsul la o întrebare, copiii îmi strigau, ești doar o trișoare murdară. Cel mai bine era să rămân cât mai neobservată. Am urât școala din ziua în care am intrat pe porțile ei și până ziua în care am părăsit-o. Nimeni nu s-a gândit că în spatele zdrențelor putea fi o persoană talentată și sensibilă. În cei doi ani în care m-am luptat cu școala gimnazială, Săgeata neagră a avut doi copii, câte unul pe an. Casa era cum plină până la refuz. Umerii mei tineri erau împovărați de și mai multe responsabilități. Deși împlinisem abia 13 ani, eram foarte matură pentru această vârstă. Cam aceasta a fost perioada în care am încercat să mă îmbunătățesc în atât mie cât și surorilor mele. Cabinetul medical al școlii ne-a asigurat perii și pastă de dinți, precum și un piaptă în special pentru îndepărtarea păduchilor. Am început să fiu preocupată de curățenie. Folosind bucata de săpun de la chiuvetă, petreceam o grămadă de timp spălându-mi surorile. Când eram mulțumită de felul în care arătau, mă îndreptam atenția spre ceilalți copii din casă. Nu-mi rămânea prea mult timp pentru mine, dar eram extrem de hotărâtă să mă îmbunătățesc respingătoarea înfățișare. Aveam două lucruri la care țineam mult. Unul era un șirac de mărgele din sticlă, pe care mi le dăduse o prietenă, iar celălalt o cutie veche de bijuterii pe care tatăl meu a descoperit-o în căruța de gunoi cu care lucra când era treaz. Îmi amintesc că am furat un instrument de curățat argintul de la magazinul Woodward și am lustruit cu el vechea cutie ruginită până când a început să strălucească. Apoi am pus în ea mărgelele de sticlă hotărând că le voi purta doar dumineca. Câteodată le scoteam din cutie și le ridicam în lumina soarelui ca să le văd strălucind. Cutia și margelele erau singurele lucruri pe care le aveam. Nu erau cine știe ce, dar erau ale mele. Combinația dintre campania de îmbunătățire a imaginii mele și deteriorarea vieții de familie a dat naștere unui gând dispititor. Ce ar fi să plec de acasă? Am vizitat de mai multe ori o stație de metrou din Uxbridge. Când mergeam acolo, mă așezam pe o bancă de lemn cu credincioasa mea Bessie alături și priveam trenurile, sosind și plecând. Imaginile și sunetele acestei stații stârneau din plin imaginația neobositei fete de 13 ani. Ce fericire se găseau are la capătul șinelor argintii! Visam că într-o bună zi voi merge la Londra și îmi voi face rost de o slujbă care să-mi permită să mă întorc în Uxbridge plină de bani și să-mi ast să salvez astfel surorile. Apoi am putea să trăim toate într-o casă minunată, fericite, pentru totdeauna. Dar gândul de a-mi părăsi surorile îmi întuneca visele. Ce s-ar întâmpla cu ele între timp? Plimbările la stația de metrou și visele cu ochii deschiși ar fi continuat, poate vreme îndelungată, dacă nu s-ar fi întâmplat o nouă mare tragedie. Credincioasa mea, Bessie, a murit. Deși era bătrână, pierderea ei a fost o mare lovitură pentru mine. Întâi am pierdut-o pe mama, acum mi-am pierdut câinele. Era prea mult. Nimeni nu mi-a împărtășit durerea. Surorile mele erau prea mici ca să înțeleagă golul din inima mea. Am hotărât să plec de acasă pentru totdeauna. Următoarea dată, când voi merge la stația de metrou, va fi ultima. Tata și săgeata neagră ieșeau în fiecare seară, așa că nu mă îndoiam deloc că voi putea pleca de acasă fără să fiu observată. Mai greu era să intru pe peron, fără bilet. Am învelit cu grijă mărgelele și cutia singurele mele lucruri într-o bucată de ziar. Promițându-le copiilor că nu stau prea mult, Am plecat. Cu experiența mea, în privința lucrurilor ce trebuie făcute repede, nu mi-a fost greu să mă strecor pe peron într-un moment în care atenția controlorului era în altă parte. Aceasta fiind prima mea călătorie cu metroul, habar n-aveam cât durează drumul până la Londra. Inima mea bătea cu putere când a pornit trenul. La Hammersmith am hotărât că mersesem destul. Stația era aglomerată și ceasul arăta ora 10 și 10 minute, o oră când mulți locuitori ai cartierului se distrează. Probabil că arătam ca un copil fără căpătâie în rochea subțire de bumbac și în polovărul tricotat și scămoșat. Nici de data aceasta nu m-a băgat nimeni în seamă când m-am strecurat pe lângă controlor. Afară, străzile aglomerate din Hammersmith erau inundate de lumină. Eram fascinată, hoinărind prin oraș și holbându-mă la vitrinele viu colorate, fără să-mi dau seama că se făcuse frig. Ce cauți în oraș atât de târziu, domnișoară?" M-am răsucit pe călcăie și am văzut un bărbat între două vârste. Expresia feței lui era un amestec de curiozitate, umor și bunătate. Am fugit de acasă și o să-mi fac rost de o slujbă mâine dimineață. Omul m-a încuvințat, gânditor. Ai unde să dormi noaptea asta?" Nu." Am căscat dându-mi brusc seama cât de flămândă și obosită eram. Mama va fi bucuroasă să te vadă, mi-a spus străinul zâmbind. A trecut multă vreme de când n-am mai avut un musafir ca tine. Am mers tăcuți până când am ajuns la casa lui. Era întuneric, iar eu eram prea obosită ca să văd cum arăta casa pe din afară. Interiorul era însă minunat. Străinul cel bun i-a explicat mamei sale situația. Cina este gata, a spus ea, vom mânca și vom lăsa celelalte lucruri pe mâine dimineață. N-a trecut mult până când m-am băgat într-un pat cald și minunat, simțind pentru prima oară în viață bucuria de a fi învelită în cea furi proaspăt spălate. Am adormit repede. Când m-am trezit a doua zi dimineață, am fost complet dezorientată. Apoi mi-am amintit aventura din seara precedentă. Am reușit, am fugit de acasă. După un mic dejun sănătos, cu ouă și șuncă, m-am oferit să fac ceva treabă prin casă pentru doamna cea bună. Ne vom ocupa de asta mai târziu, a spus ea. Aș vrea să-mi spui cum ai ajuns la Hammersmith la o oră atât de târzie. I-am spus povestea mea, dar fără să-mi de milă. Oricum aveam nevoie de încurajare pentru ce îmi stătea înainte. Când am terminat de povesti, doamna cea bună și-a șters ochii înlăcrimați. Așa că trebuie să-mi găsesc o slujbă ca să fac rost de bani, să poată veni și surorile mele să locuiască împreună cu mine. Doream să pornesc cât mai repede în căutare. Vreau să-mi promiți că te vei întoarce să mănânci ceva la prânz, a spus doamna, și ai grijă să nu te pierzi. Mi-am notat cu atenție adresa și am plecat. Pe strada principală din Hammersmith am observat o cafenea. Nu mare, dar curată și cu înfățișare respectabilă. Am încuvințat în gând și am intrat. Femeia de la teșghia era ocupată, lustruind paharele cu o cârpă. – Scuzați-mă, puteți să-mi dați o slujbă? Femeia și-a coborât spre mine ochii uluiți. – Cât ani ai? – m-am gândit repede. – Pai, Știu că sunt mică pentru vârsta mea, dar o să muncesc din greu. Am într-adevăr nevoie de niște ajutor. Vă rog, dați-mi o șansă. Bine, vin o mâine dimineață și o să vedem cum ne descurcăm. Eram atât de copleșită de bucurie încât am uimit-o pe doamna de la Teșghia. Manifestările mele de recunoștință au durat tot drumul până la ușă. Am zbugit-o până acasă fericită. Acolo mi s-a posomorât însă rapid fața când am văzut că mă așteptau un polițist, o polițistă și tata. Ce ghinion tâmpit, m-am gândit. Ar fi trebuit să-mi imaginez că nu-mi va merge atât de ușor. Stăpâna casei mi-a spus. Îmi pare rău, Dorin, dar ai doar 13 ani. Trebuie să mergi acasă cu tatăl tău. Nu vreau să merg acasă cu el. Vreau să stau aici, am spus eu începând să plâng. Nu plânge, Dorin. Vreau să-i spui polițistei ce mi-ai spus mie azi dimineață. I-am spus polițistei de ce am venit la Hammersmith ca să-mi găsesc o slujbă și să le pot oferi surorilor mele o viață mai bună. Și mi-am găsit deja o slujbă, pot să încep de mâine dacă mă lăsați. Polițista m-a luat în altă cameră și mi-a pus întrebări despre viața mea de acasă. A ascultat cu atenție, iar eu i-am spus tot, fără să uit nimic. Conversația s-a sfârșit cu escortarea mea la Oxbridge într-o mașină mare a poliției. Acasă, vecinii și copiilor au ieșit în stradă ca să se holbeze la întoarcerea aventurierei. Eram eroina zilei și am fost considerată foarte curajoasă. Dar, tata, mi-a tras cea mai strașnică bătaie din viața mea. Să nu îndrăznești să mai sufli cuiva o vorbă despre noi, m-a amenințat că de nu, mai e o bătaie ca asta. Evident, autoritățile n-au crezut tot ce a spus tatăl meu când mi-a negat afirmațiile, căci chiar a doua zi s-a înfățișat la noi un inspector de la Departamentul Social. Săgeata neagră îmbrăcată în ce avea mai bun, a dat vina pe criza financiară și pe alte probleme pentru lipsa de îngrijire acordată copiilor. Am primit pături și haine de la Departamentul de Protecție Social a Copiilor, și pentru scurtă vreme, situația s-a îmbunătățit. Doar pentru scurtă vreme. Eram gata să fug de acasă pentru a doua oară, dar am hotărât că mai înțelept ar fi să aștept până voi împlini 14 ani. Am jurat că voi fugi atât de departe, încât nimeni nu va putea să mă mai găsească. Nu sunt sigură că prietena mea cea bună, conducătoarea cercetașilor, a aflat de încercarea mea de a fugi de acasă. Totuși știa de problemele pe care le aveam acasă și m-a încurajat să merg regulat la școala duminicală. Spre surprinderea tuturor, inclusiva mea însămi, am luat un premiu special pentru bună frecvență. De remarcat, nu și pentru bună purtare. Conducătoarea cercetașilor îmi vorbea adesea de Iisus Hristos. El are un plan cu viața ta, îmi spunea ea mereu. Nu vroiam să-i rănesc sentimentele respingându-l pe Isus. Pe de altă parte, știam că nu-l voi accepta niciodată. Mă voi ruga pentru tine, a spus ea. Niciodată nu voi renunța la a mă ruga pentru tine. În cele din urmă, tot ea a fost cea care a deschis ușa coliviei care mă ținea captivă. Mi-a găsit un post de servitoare în Caulei, o localitate apropiată de Uxbridge. Trebuia să încep imediat ce terminam școala și să locuiesc la familia pentru care lucram. Deși salariul era mic, slujba aceasta mă oferea destule avantaje dacă o făceam bine, m-a asigurat conducătoarea cercetașilor. O nouă viață îmi stătea înainte. De-abia așteptam să scap de acasă.